Máti 24-ben leszünk ma. Ha van bibliátok, nyugodtan keresitek Máti 14-et. Máti 14 és 15 igazán egy hosszú tanítás Jézustól. A hegyi beszéd után ez a legnagyobb tanítás, ami le van írva egybe nekünk Jézustól. És az indítás, a tanításnak az indítása az volt, hogy, hogy Jézus mondott pár dolgot a jövőről. Mert tudjatok, ha, ha már jártok errefelé az elmúlt egy évben, hogy a Máté Evangéliumot nézünk, nézünk Jézusnak az életét, és most, az utolsó hetében ő már... Már bevonult Jeruzsálembe, mint király, de a farozeusok, a valásosi vezetőket, a szadoszeucokat, a heródi, azok, akik. Igen. Ők utasítottak el Jézust. Azt mondták, hogy köszönöm, mi nem, nem, nem akarunk egy másik királyt. Mi, mi nem akarunk egy ilyen király. Ha jössz egy kardal, hogy, hogy harcoljunk Róma ellen, akkor gyere, de, de mi nem akarunk egy olyan király, aki, aki, aki a szeretetről beszél, aki a érkölcs életről beszél. Aki, mi nem akarunk egy király, aki tud belénk látni. Aki, aki, a, aki, állít minket, amikor a valásos selekedettekkel próbáljunk takarni a bűnünket. Mi, mi nem akarunk egy ilyen király. És, és utasítanak el Jézus. Jézus kivonul a templomból, és mond pár dolgot a jövőről. Például, hogy a templomból mondod, hogy egy Kő se fog maradni egymás fölött. De minden egyes kő ebben a templomban egy hatalmas nagy építmény, egy szép, hatalmas építmény, minden egyes kő le lesz dobálva. És a, és a tanítványai, ők nem értették mindent, sokszor látjuk ezt, hogy ők nem teljesen. Látják az értelmét Jézusnak a szavajban, a cselegedeteiben. Ők is vártak, hogy Jézus bevonul Jeruzsálembe, ő lesz a király. Talán másképpen, mint gondoltak, de, de ott fog uralkodni. Ott kell uralkodni, mert az ige mondja, hogy Dávid fél uralkodni fog Jeruzsálemben. Szóval kérdezték Jézust, hogy akkor mi van most? Mikor fogsz uralkodni? Mikor fogsz visszatérni? És milyen jelek fognak kísérni a jöveteled. És Jézus sok mindenről beszél, azt mondja, hogy egyre több háború lesz, egyre több földrengés lesz, egyre több éjség lesz. És az elmúlt pár hetekben mondtam, hogy hát úgy néz ki, hogy ez igaz a mi időnkről is, hogy egyre több feszültség, egyre több, a erőszak, egyre több a gonoszság van a világban. És múlt héten a, beszéltünk nagyjából a 24. fejezetnek a, a, a közepéről, ami a nagy nyomrultságról van szó. Hogy van hét év Istennek a, profécia, a proféciában, amit adott Dániának, ami hiányzik. Van hét év és nem tudunk, hogy hol vannak. Olyan, olyan évek, amikor Jézus azt mondta, hogy ezeken az ez éveken én fogom foglalkozni Izraellel, a zsidókkal, az én népemmel, én fogom megfedni őket, én fogom visszanyerni őket, és ugyanakkor én fogom kiönteni a haragomat a Krisztus utasító világra. És és Pál azt mondja, hogy ez az időszak, amiben vagyunk most, a kegyelem időszak, vagy az egyház, vagy az ekléziai időszakban, a gyűlökezeti időszakban, ezt mi nem tudtunk. Ez egy titok volt nekünk, aki, aki, a, aki tanulmányoztak az ígéket. Mint hogyha két hegycsúcsot láttak, de nem tudtak, mi volt a, a közepén. Nem tudtak, hogy van egy nagy völgy ott. És ez a nagy völgy az legalább kétezer évig tart, de egyre, egyre jobban úgy látszik, hogy azok a dolgokat, amit Jézus mondott proféciáként, ezek betélsülnek a mi időnkben. Talán nem sokára jön vissza Jézus. Hiszitek? Én mondom, hogy sokszor, sokszor hiszek, sokszor kételkedek. Mert, mert összintén ugyanúgy vagyok, mint sokszor a világ, hogy úgy semmi nem fog megváltoz, megváltozni. Ugyanúgy megy az idők, mint nem tudom, mindig. Hétfő, kedd, szerda és, és nagyjából egy forma. Nem lesz nagy változás. De Jézus megígért, ő profitált ezt, és, és ő feltámadt a sírból, azután, hogy mondta, hogy három nap múlva feltámadok. Szóval szerintem megbízható az ő szavai. Szerintetek? Megbízható. Ő visszajött a sírból, sőt. Egyetlen egy hazugságot lehet uh, tulajdonítani neki. Ő mindig az igazat mondott. És, uh, és amit most fogunk nézni, és a jövő héten, meg azutáni héten. Mi fogunk nézni négy példabeszédet, amit Jézus mondott a visszajöveteléről. Ami szerintem nekünk szól, ne, nem, nem, nem igazán egy zsidóknak szól, inkább nekünk szól, hogy kész kell lenni. Amikor látunk ezeket a dolgokat, hogy, hogy, uh, hogy egyre több fesz van, egyre több háború van, akkor készülődjünk, mint egy, mint egy uh, kismama. Növekszik a has, tudod, napról napról nem lehet látni a különbséget, de hónapról hónapra igen, és, és eljön az idő, és fájdalmak jönnek, egyre durvább, egyre közelebb, és, és az apa tudja, hogy kórházba kell menni. Tudod, látjuk a, a jeleket, és készülődünk. Na, csak mondom meg egy dolgot a, a nyomorúságról. Igazán, Domó mondta, hogy jól magyaráztam dolgokat múlt héten. Nem mindig biztos, a, nem, nem mindig megbiztotó az ő véleménye, de, de talán, akinek nem volt itt múltkor, és kérdése van a, a, az utolsó időkről, hogy, hogy hogy fog zajlani, talán... A, lehet letölteni az, az, az internetről. Kérdez rá, jó? Ha nem tudod, hogy hogyan vagy hol let találni. De a lényeg az, hogy ez a hét éves nyomorult idő, az a két éves uh, nagy nyomorultság, ez nem nekünk szól. A Biblia azt mondja, hogy, hogy mi vagyunk Krisztusnak a mennyasszonya, és ő fog értünk jönni és Elragadni minket a világból, mert, mert, mert Isten haragja, nem a, mi nem vagyunk a cél, célja Isten haragjának. Mert Isten a haragját a mi bűnünkért kijöntötte Jézusra. Szóval ő nem tud megint büntetni, minket. A büntetés az már történt. És, és az igéban sok utalás van, és múltkor, múltkor adtam az igerészeket, részeket, meg minden. Te hiszem, hogy, hogy ez, a, ez a ekléziás időszak, amiben vagyunk most, ami titok volt a zsidóknak, az, az menni fog egy olyan pillanatra, egy olyan pillanat amit Senki nem, tudja, senki nem tudja a nap, se az óra, de mi fogunk elragadni innen föl, és Jézusal leszünk. És utána jön az Antikrisztus, a, két, a hét éves nyomorultság. 7 hét éves nyomorultságnak a végén visszajön Jézus, lesz egy nagy harc, az a neve, hogy Armageddon. Jézus egy szóval lesörpli az ő ellenségét, és onnan ő fog uralkodni itt a Földön. Szóval ez, ez az idővonal, amit látunk Bibliában, talán nem fog pontosan így történni, de, de ez, ez, a leg, ez, a, ez az idővonal az a leg, leghűbb a szavakra. És, um, és bízom, hogy valami hasonló lesz. De talán nem fontos nekünk nagyon bótolni, meg belakavarni sok kis apró részletekben. Talán a mostani üzenet, meg, meg jövő heti, meg utáni üzenet nagyon fontos nekünk. Mert Jézus háromszor, négyszer mondja, hogy vigyázatok, készüljetek fel, <gül> legyünk készek. Szóval szerintem az az, az az üzenet, amit Jézus akar nekünk mondani, hogy készüljünk fel, hogy, hogy kell készülni. Mi Készülünk sok mindenre. Ugye Készülünk most uh, korácsonra. Nekünk nincs koszorú, nincs gyertyák, mert még nem készítettünk. De nem tudom, nálatok van? Ma az Advent első napja. Kész, készek vagytok gyűjteni a gyertyát? Igen. Szóval valaki előre gondolt, ho hova is tette, milyen dobozban, melyik szekrényben is elővette. Mi, mi készülünk sok mindenre. Uh, de, de a hétköznapi nap sokszor a, a készlődés ellen harcolom. Én tapasztaltam ezt ezen a héten, mert um, valahogyan nem sikerült leülni, tanulni, készülni erre. És utáltam magamat tegnap este 10-kor itt kezdeni, és ez nem jó. Én tudtam, Régen, legalább hétfőn, hogy én fogom tanítani, magyarul fogom tanítani, ezt fogom tanítani. De Ked átment, sok dolgom volt. Szerdán átment, sok dolgom volt. És halasztottam, halasztottam a készülés. Ez történik néha, nem? Uh, mindenki emlékszik uh, uh, diák lenni, ugye? És az az érzés, amikor belépsz a teremben, és... Oh, elfelejtettem, <gül> Ugye? Nem olvastam azt a cikket, nem, nem csináltam a házi feladatomat, nem, nem vagyok kész a, a, a vizsgára, vagy a, vagy a ZH, vagy hogy, hogy hívják. Szóval, ne, én nem vagyok kész. Uh, és mindenki, oké, okay, talán nem mindenki, de, mert én soha nem álmodtam ezt. De sokan mondják, hogy, hogy van az, a, az az álom, ami mindig történik, ami ami kábi arról szól, hogy kilépsz a házból, és mész munkára, vagy iskolába, és akkor rájössz, hogy messzelen vagy. Hogy nem készültem, nem készítettem a ruhámat, nem, nem, nem vagyok kész. Á, és az rémiszti minket, ugye? Ez egy rémálom. Mit csinálok? És Jézus próbál készíteni minket. Ő próbál sutokni nekünk, hogy kész kell lenni. Lesz egy esemény majd a jövőben. Egy, egy, olyan, egy, egy olyan generáció fog megtapasztalni valamit, ami, ami hirtelen történik. Ami, ami nagyon hirtelen történik. És kész kell lenni. Kész kell lenni. Ő nem akarja, hogy, hogy, hogy amikor a nap jön, és az óra jön, hogy nem vagyunk. Vagy vagy készületlen házi feladat nélküliek legyünk. És, és mi fogunk nézni két szót, főleg ma. Hűség és bölcsösség. Mert fontos tudni, ugye? Fontos tudni, hogy mire vár Jézus, amikor viszi Érted? Mire vár? Ő várja, nem tudom, egy nagy uh, vacsorát. Ő várja, hogy meghívjunk fontos embereket, egy nagy plakát, nagy, ben, nagy, nagy plakát, ami azt mondja, hogy Isten hozzon, Jézus <gül> <"Nézükszön!" gül> welcome home. <gül> hogy mi, mit, mit vár? Mire vár? Ő várja el, hogy um, nem tudom, egy nagy házat építsünk neki? Hogy, hogy rögtön tud beköltözni? Nem tudom. Nehéz nekem elképzelni, hogy milyen más dolgokat vár el tőlünk Jézus. De mi tudjunk, hogy ő vár el tőlünk hűséget, és bölcsőséget. Hogy legyünk hűségesek, legyünk bölcsek. Igen. Pontosan. A van itt valaki, aki szívesen olvasna nekem? Egy, egy, a, a, az, az igét. Szívesen? Nem, nem. Nem magyarul. Keresem valakit, aki szívesen olvasna 24-45-51-ig. Nem, Jill, you can't, you can't, you can't read it. Oké? Okay? Szívesen. Állj föl, hangosan! igen a végig Köszönöm, Ádám. Szóval ez az első példabeszéd. Jézus azt mondja, hogy van egy, egy, egy úr, van, van egy háza, ház népe, és van egy szolga, aki, aki hűséges, aki adja az ételt, megosztja az ételt a ház népével. Én azt hiszem, hogy Jézus főleg uh, ezt a példázatot mondja, uh, pásztoroknak, gyülekezeti vezetőknek, azt mondja, hogy, hogy nekem van egy házam, ház népem, és lesznek olyanok, akik felelősséget vállalnak a, a gyülekezet fölött, és az ő dolguk, az ő felelősségük az, hogy megosszák a kenyeret, az igét, hogy megosszák a, a lelki edelet a, a, a hívőkkel, az emberekkel. És a, valóban ez a feladatjuk. Ha visszaemlékszünk, amikor Jézus beszélt Péterrel a feltámadás után. Jézus kérdezi, hogy Jézus, te jobban szeretsz engem, mint ezek? Ezek a halak? <gül> jobban szeretsz engem, mint a halakat? Jézus? És azt mondta, hogy igen. És Jézus háromszor mondta, hogy akkor etest a bárányomat. Óvd meg őket. Foglalkozd velük. Isten várja el az egyháznak a vezetőket, hogy foglalkozzanak emberekkel, hogy gondoskodjon róluk, hogy etesd őket igazi, lelki eddel el, el. De Jézus azt mondja, hogy de van gonosz szolgák is, akik valóban nem hisznek, hogy Jézus fog visszajönni. Vagy ha visszajön, majd ez nagyon messze, és rendet tudok rakni addig. És um, és ahelyett, hogy lelki edelet osztogassanak az Isten háza népével, ők kihasználják a népét az ő saját hasznára. Tudod, ő ül a kényelemben, ő várja el, hogy emberek Isten háza népe az öt szolgáljon, és, és, és Jézus mondja, hogy ez, ez, ez, a, ez a szolga gonosz. Ő nem hűséges. És uh, amikor az Úr viszüljön egy olyan napon, egy olyan órában, ami, a, amely nem gondolja, akkor, akkor az Úr fog kiválasztani őt. Ő fog kirúgni a házból. <gül> És ha használja ezt a szót, hogy... Hű, hűséges. Valóban, mit jelent, hogy valaki hűséges? Én szeretnék két dolgot erről mondani. Az egyik az um, megbízható. A példabeszéd, példabeszédekben 28-20 azt mondja, hogy a megbízható ember, Bőven kap áldást. Más fordításban azt mondja, hogy a hűséges ember bőven kap áldást. A hűségnek az egyik jelentése az, az a megbízhatóság, ugye? Kaptam feladatot, csinálom. Ugye? És mindenkinek a főnöke az szereti ilyen embereket, akik nem sokat gondolkodnak, inkább tesznek. Megbízható. Adok egy feladatot, és csinálják. És nem csak csinálják, de jól csinálják. Precízen, szépen, gyorsan, megbízható. És egy megbízható ember példabeszélye azt mondja, hogy bőven kap áldást. Mert a megbízható ember az, az, az a felszínre kerül, az, az a, mindenki szereti egy megbízható ember. De van egy másik jelentés, ami szerintem talán még jobb. Mert mi megbízható lenni a cselegedeteiben, de, de még mindig uh, nem hűséges a szívünkben. Mert van egy másik szó, amit szeretnék uh, mondni nektek, és uh, tudom, hogy nem magyar szó, de ez a lojalitás. Ismeritek ezt a szót, ezt a fogalom? A lojalitás. És ez, ez, a, ez a féle hűséget uh, esküdünk, amikor, amikor összeházasodunk, ugye? Mi nem csak esküdünk, hogy igen, drágám, én fogom tudod, uh, mosogatni minden este, én megbízhatóan hazahozom a pénzt, megbízhatóan uh, füvet nyírok, uh, megbízható ember vagyok. Persze megbizottság ez egy nagy, nagy, nagy dolog a házaságban, de mi hűséget esküdünk, vagy fogadunk egymásnak, és az, az, az, az a hűség az inkább lojalitás. Mi mondjuk, hogy bármit teszel, bármit mondasz, bármilyen körülmények, én veled leszek. Egy oldalon vagyunk. Ne vagyunk ellenségek. Értitek? Ezt, ezt, ezt, ez, ez a hűség. Ez a hűség. Loyalitás. És, és a lojalitásnak a, az alapkő szerintem a szeretet. És szerintem Jézus ezt elvárja tőlünk. Ne, ne csak, hogy megbízható munkások legyünk, de hogy hogy, hogy szeressünk őt vissza. Ő szeret minket, mi visszaígérünk örök hűséget, mint egy, mint egy házaságban. És, a, és ez, a, ez a lojalitás egy, egy bizonyos exkluzivitás uta, utal, nem? Nem? Ja, de. Szóval, a, egy feleségem van, nem akarom többet. Egy megváltód van, ne kívánjatok többet. Értitek? De ez annyira nehéz nekünk, ugye? Igen, Isten megvált a, a, a, a lelkemet, de az, azért... A, ha a bank számán tele lenne, az is megváltásnak jelentene nekem, mert ki tudnám fizetni a, a hitelemet, tudnék, nem tudom, javítani a, a kocsit, ami már alig megy. De, de ezt a hűséget, amit Isten vártunk, az egy bizonyos exkluzivitást jelent. Ő, ő nem akarja visszönni úgyhogy mi ragaszkodunk a pénzhez, az életünkhez, bizonyos kapcsolatokhoz, mint hogy ezeken által mi fogunk megváltást nyerni. Ugyanúgy a feleségem nem akar, tudod, bejönni a szobában, és hallani, hogy én beszélek, a, nem tudom, más nőkről, hogy a, a, a, tegnap láttam egy nagyon jó nőt. Érted? Képszered el, hogy... hogy hogy miért égés lenne ez, tudod? Azért mindig tiktokban. Nem, nem. nem. Nem, mert hűség. És az a lényeg, hűséget. Hűséget. igértem önönak. Én, én nem, tudod? Lá... Az, azért így, így sétálok sokszor a városban. Főleg, főleg nyáron. Mert, mert hűséges akarunk lenni feleségemnek. És hasonlóképpen értitek meg? A hasonlóképpen Isten akarja, hogy hűséges legyünk hozzá. Hogy legyen ő az egyetlen. Az egyetlen reményünk. Hogy ne, ne keresünk reményt máshol. Ne, ne próbáljunk nem tudom, a, a kényelmünkre intézni dolgokat, mert, mert az annyira jó esik, és megérdemeltem. Tehát inkább a kapcsolat miatt, a szeretet miatt hűségesek maradjunk hozzá. Van meg egy vers, amit szerettem volna felolvasni, ami arra utal, hogy a hűség az valamiféle követelés, hogy Isten várja el ezt tőlünk. Első korintus 4-5. Úgy tekintsen minket, minden ember, mint Krisztus szolgáit, és Isten titkainak sárfár, sárfárai, sárfárait. Már pedig a sárfároktól elsősorban azt követelik, hogy mind, mind egyikük hűségesnek bizonyuljon. Szóval ez, ez, ez az elvárás Istentől hogy hűségesek leszünk. És talán ezeket a szavak rossz érzésekkel keltnek bennünk, hogy kötelezés, hűség, megbízható, mint, mint hogy egy valóban robotok vagy, vagy nem tudom, szolgák vagyunk. De ne felejtsünk el, mit, mit mond Jézus azokban a versekben, amit Ádám felolvasta, hogy, um, hogy, hogy a, huszon, bocsán, a 46. vers, hogy boldog az a szolga, boldog az a szolga, akit az ő úra, amikor hazajön, ilyen munkában talál. És amit olvastam példabeszédektől van, a megbízható ember, vagy a hűséges ember bőven kap áldást. Tudjatok, amikor engedelmeskedünk az úrunknak, boldogságot nyerünk. Ádást, Ádást kapunk. mint egy szerszáma, am, am, am, ami, amit használunk arra célra, amire volt tervezve. Mennyire hűségesek vagyunk? Az a kérdés. Mennyire hűségesek vagyunk cselekedeteiben, meg a szívünkben? De van egy másik szó, amit, uh, akarok, amivel szeretnék bátorítani titeket, és az a pölcs, vagy az okos szó. És szeretnék kérni meg egy olvasót, hogy olvason 25, az első 15 verset. Van valaki, aki szívesen, hangosan, szépen? Egyébként Ádám remek munkát végez. Végzett. Tessék? Igen. Igen. De várj, várj, várj, várj, mint egy lecitelás, hogy, hogy uh, egy, kettő, nincs, nincs más? Vállolod? Jó, én csak akarok a részvételt kicsit uh, megosztani. 25.1-től 13, jó? Köszönöm. Szóval itt van egy, egy, egy kis példa, beszélj egy Jézustól, és, és ebből megértsünk, hogy a házassági szokások teljesen mások voltak akkor. Valaki, valakitól, vagy egy leírást olvastam, hogy tudtak a nap a napot egy, egy házasságról, vagy egy, egy esküvőről. Tudtak, hogy December 14-e lesz. De nem tudtak, hogy milyen órában. És a, a, a mennyasszony otthon készült. sminkel ruhával, nem tudom. És ott volt a, a barátnői. Ugye? És, vártak, és vártak, és készülöttek. A, a, a vőlegény, ő igazán... Az ő feladatja az volt, hogy készítsen egy, egy házát, egy, egy lakóhelyet, egy, egy hely, ahova tudna hozni a mennyasszonyát. És de a mennyasszony nem tudod, hogy min órában fog jönni. Tán délelőtt, délben, délután nem tudom, hogy éfélkor, mint a példázatban, éjfélkor megjelent a vőlegén. És a szomszédság, a rokonság, mondtak, hogy itt van a völlegény, yeah, és mindenki uh, körbe jött. Uh, utána sétáltak, ahogy, hogy a vőlegény, a mennyasszonyát vezette a falon át, vagy nem tudom, uh, az új lakhelyükhöz. És bementek. És um, Nekem ez nem tűnik annyira jó nászút, de emlékezni kell, hogy akkoriban nem voltak tudod, ilyen szállodák, meg uh, wellness centerek, tudod, nem, nem volt uh, olcsó repülőutak Görögországba vagy Tuníziában, és az történt, hogy bevonult a nép, a rokonság, tudod, bácsik, nénik, és takarítottak egy héten át, ünnepeltek, főztek nekik, és, és úgy um, viselkedtek, mint hogy ez, ez a menyeszon és a vőlegény, ő király és királynő. És, uh, és ez volt a nászút. Én nem, én nem, tudom, nem tudom, hogy, uh, hogy uh, mennyire jó volt, hogy egy házban nászút, nem tudom. De, de biztos uh, jól esett nekik, hogy valaki más főzön, valaki más takricson, és ünnepeltek több napon át. És Jézus azt mondja, hogy a mennyekország az hasonló. Mi nem tudjuk, hogy pontosan mikor jön a, a vőlegény, de jönni fog. És van a mennyeszony körül, Szőzök, vagy ilyen, hogy hívják a, a koszorús lányok. Ugye? És, um, és fá, fáradoznak, tudod, mert már vacsoráztunk, és nem jön, nem tudom, és, és, és pihennek, asszonak. Érdekes, hogy Jézus nem, nem mondja, hogy gáz, hogy eluludtak, mert mind a két csoport. Föl kellett. Ébreszteni, de azt mondja, hogy tízből öt okusak voltak. Nem pazaroltak a, a, az olajat, eleget hoztak, készen állva voltak, tudtak, hogy mennyi kell, és hoztak. És, és készek voltak a vonulásra. De volt öt, akik balgák voltak. És soha nem használtam azt a szót egyébként, talán többször kéne. De én gondolom, hogy azt jelenti, hogy ostoba, ugye? Vagy nem okos. Puta esetleg. És ők nem hoztak elég olajat. Pazaroltak az olajat. És amikor felkeltették, hogy itt van a menyasszony, azt mondtak, hogy jaj, de nincs olaj. Az a nimmel, nem? Azt mondja, hogy ah, gáz van, vagy gáz nincs. A lényeg... A le nem tudok gyűjteni a lápamat, lámpásomat, és panikolnak. Mit kell csinálni? És kérdeznek az okos, vagy a bölcs szűzektől olajat. Ők azt mondják, hogy na ne, eleget hoztam magamnak, menjetek, vásároljatok az árusoktól. Talán első halásban úgy hangzik, mintha egy kicsit nem tudom. Nem, nem túl kedves ez, az az enyém. De szerintem Jézus arra utal, hogy, hogy az üdvösség kérdés, a készülőtség kérdése az egy, az egy személyes dolog. Én nem tudok, én nem tudok készíteni valóban a leg, legmélyben a, a családtagjaimat arra a napra. Próbálom készíteni őket azzal, hogy, hogy arról beszélek, arról tanítok, um, Hűséges vagyok, de igazán én nem tudok azt a tüzet gyűjteni bennünk. Tudjátok, ha a gyerekeitek vannak, hogy ez egy nagy kérdés. Hogy lehet, hogy lehet ezt jól csinálni? Hogy, hogy lehet jól nevelni a gyereket, aki, aki majd fog szeretni az Úrat és követni az Úrat? Hát, nem nagyon lehet. Én, én nem tudok azt, azt a tüzet gyűjteni. Amit tudok csinálni, az... Összegyűjteni, száraz, kis darab fát, és egy tűzrakóhelybe rakni. Hogy legyen ott sok igevel, sok jó élmény, sok tapasztalat, sok, sok ima, és amikor abban a pillanatban, amikor az úr szól, tudod, akkor, akkor megy a tűz. Szerintem Jézus azt mondja, hogy ez, ez az olajkérdés egy személyes dolog, mint, mint az üdvözségünk. Én nem tudok üdvözíteni senkit, amikor kimegyünk evangélizálni, mi nem térintünk, mi, mi nem üdvözítünk, mi nem, mi nem tudunk ezt csinálni. Csak bizonságot tudunk tenni. És, és Jézus azt mondja, hogy ne legyünk olyan, mint a balgák, akik pazaroltak az olajat, a lehetőségeket. Talán ezek a a nők ők, ők olyanok voltak, akik hallottak az igét, de nem cselekedtek. Tudod, a gyülekezetben van olyan, vannak olyanok, nem? Őszintének vagyunk, sokszor mi is. Akik hallják Isten igét, de mi mondjuk, hogy hát, oké okay lesz. Tudod, tudom, hogy ez igaz, tudom, hogy meg kéne térni ebből, de, uh, de, de majd később. És halasztják. Halasztják. És Jézus azt mondja, hogy ez kicsit ostoba, az, az nem bölcs, Ez nem bölcs. Legyünk bölcsek. Én azt hiszem, hogy én azt hiszem, hogy ez a bölcsesség, um, bölcsességről mondom pár dolgot. Jó? Bölcsesség nem természetes, jó? I ilyenféle módon élni nem természetes, mert. Um, mert önzőek vagyunk természetesen. A példabeszéd 12-15 azt mondja, hogy a bolond helyesnek tartja a maga útját. Szóval mi gondoljuk, hogy ez, ez az utam, és jó. Érted? Szóval a bolond ember ilyen. Nem természetes. De a bölcsesség kezdete, az Isten tisztelet. Jó? Szóval akarunk bölcs lenni? Megint példabeszéd egy hét. Azt mondja, hogy az Úrnak félelme, félelme tisztelni őt, imádni őt, az ismeret, vagy a bölcsesség kezdete. A bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg. Amikor, amikor félünk az úton, amikor nem félni, mint bár ő tudna, tudod, ő tudna elég könnyen, de amikor tisztelünk őt, amikor, amikor mondjuk, hogy igen, ő mondta, hogy visszajön, nem látom a jelet, de azért én hűségesek leszek, én készülni fogom, fogom főzni a, a, a vacsoráját, talán Tegnap nem jött haza, tegnap előtt sem jött haza, de én, én, én főzöm a vacsorát, kiterítem, hát a ma este jön. Az, az a bölcs, bölcs ember, mert fél az úrtól, tisztel az úr. Ha viszajön, úgy szeretnék, hogy minden kész legyen. Szeretnék, hogy, hogy, hogy, hogy tudjon, hogy hiányzott nekem. Más harmadik dolog. Bölcsösséget kérhetünk. Valóban nem... Ez nem olyan dolog, amit tanulni lehet egy könyvben, hogy kell bölcs lenni, de, de tanul, vagy, vagy kérhetünk. Jakab egy-öt azt mondja, hogy ha pedig valakinek nincs bölcsössége, kérjen bölcsösséget Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Az egy hihetetlen nagy, nagy, nagy ígéret. Ha nincs bölcsességed, lehet kérni. És ez nagyon izgalmas. Vigyázzatok, Jézus azt mondja, hogy azért, mert sem napot, sem az órát nem tudjatok. Csak zá, zárásban mondom, hogy, hogy am, amikor nőttem fel, egy nőttem fel a tanyán, tudod, nagy birtokja volt a, a, a, az apukámnak, semmi közepén laktunk, de volt egy gyep, amit kellett nyírni, Uh, legalább hetente nyáron, és um, nagy munka volt. Szóval három-négy óra munka volt. Nagy traktoron, de akkor is nagy munka volt. És uh, nyáron um, volt feladatém. Tudod, az apukám rám bízta, hogy ezt csináljam ezt, meg azt, meg a kertben csinálom ezt, meg azt. Nem volt túl terhelő, szóval Napi egy-két óra munka volt, nem volt sok. De én emlekszem azok a, az, az, az, az, azokat a, a pillanatokat, amikor hazajött, és nem is kezdtem, tudod, füvetni érni. És, um, és emlékszem, hogy hogy nézett rám, mintha hogyha... gyerünk. De azt is emlékszem, hogy dicsért engem, amikor hazajött, és mondta, hogy... Ah, kész is vagy. És szerintem az a különbség, nem? És mi akarunk a, tisztelni a mennyi apukánknak. Mi akarunk, akarunk a, örömet okozni Jézusnak, ahogy visszajön. Hogy, hogy azt mondja, hogy hűségesek voltál, és, és nem voltatok balgák, <gül> ostobák, Használt azt, azt a bölcsességet, amit, amit kértél, és adtam a, a lélek által. Azt ilyen ember, ilyen emberek akarunk lenni, nem? És képzeljétek el, hogyha valóban tudnék így élni. Szerintem a, a gyülekezetünk teljesen más lenne. Sok a lennék szolgálni, szeretni egymást, segíteni egymásnak, mert tudjunk, hogy ez Istenháza népe, és mi együtt fogunk tölteni az öröké valóságot. Szóval jobban kéne lenni egymással, nem? És, és, és mit szólna az Úr, ha visszajön és, és látja, hogy harag van szívemben Ádám felé, vagy más felé? Mit, mit szólna? Mert Jézus Ádámért is meghalt, nem csak értem. Összeret őt is, nem csak engem. És, és, és, és a világról. Meghalt a világért is. Mit szólna, ha csak megtartsunk ezeket a dolgokat, mint titokat? A privát valási volás, klubunkban. Sss, nem, nem mondjuk senkinek, de annyira jól érzünk egymásnak a társaságát, de nem megyünk ki megosztani. Érted? Szóval. De, de, de gondoljátok, hogy mi, mi más lenne tatabányá? Hogyha azok a kevés keresztény, tudom, hogy kevés, kevesen vagyunk itt ebben a városban, de az a kevés keresztény azt hitték, hogy ma Jézus visszajön. Isten tudja, hogy vissza, ő mondta, hogy visszajön, azt mondja, hogy Titok, hogy mikor, de legyetek kész. Szóval, ha ma az, az a nap, um, tudok gondolni egy-két ember, akit um, kéne, besz a, kéne beszélgetned? Talán, tudod, egy-kettő, Három-négy? száz, ezer, sok. Szóval a lényeg az, hogy. és figyelj, én nem, nem akarlak titeket kárhuztatni. Nem erről van szó, hogy hagyjatok, tudod, többet kell csinálni, nem arról van szó. Szerintem a nagy kérdés az, hogy mennyire szeretsz Jézust, bár az is kárhoztató kérdés, nem, hogy a, nem annyira. De oké, okay. másképpen kérdezem, mennyire Jézus szeret téged? Szerintem az, az egy jó, jó, jó kérdés, mert uh, tudod, itt, a, itt a skála, mint a tankolásnál. Tudod, és uh, sokan mondják, hogy a, Jézus nem szeret engem annyit, én, én senki vagyok, kicsi vagyok, ő nem is ismeri engem. Szó, szóval vannak emberek, akik így gondolják. És, um, és látszik az életükben, hogy ők se szeretnek, másokat. De vannak emberek, akik én találkoztam, és mondok, hogy Isten, nagyon szeret engem! Nem vagyunk méltó, de ő nagyon szeretengem engem, és az értem van örömmel, békességgel. És én csak mondom, hogy tapasztalatom alapján azokban az emberekben én látom egy, egy kiódhatatlan szeretet a világ felé. Nem? Ti, ti is tapasztaltatok ezt? Ti ismeritek egy... egy ilyen embereket? Szóval a kérdés ma. Mennyire szeret Isten téged? Tízes skálán. Kettő, három, négy. Szerette engem egyszer, de most már nem? <gül> Figyelj, Isten nagyon szeret titeket. Nagyon szeret téged. Ő adott a legjobbat neked. És talán nem érzed így ma de nem az érzéseden múlik. Ő szereték, ő megmutatta a keresztel, és megmutatta is azzal, hogy rengeteg nagy dicsőséges dolgokat megígért neked. És Philippi levelében pál írja, hogy és öröm miatt, tudod? Öröm volt Jézusnak. Keresztül menni, a megváltásodat kifizetni. Tudod, öröm volt neki ezt csinálni, mert ő akar téged megmenteni, ő akar veled lenni örökre. nem is akarom magammal lenni örökre, az annyira unalmas lenne, de de Jézus akar velem lenni örökre. Gondoljatok erről egy kicsit. És um, talán könnyül, könnyen lehet erről gondolni, amikor ilyen példázat mond Jézus, amikor a szó, szól. Hát a Biblia mondja, hogy mi vagyunk az ő mennyeszónja. Én, én nem ismerem egy völlegényse se, aki azt mondja, hogy ja, itt vagyok. Igen, megkértem a kezét, de nem tudom, tán nem, nem, nem jó ötlet volt. Én emlékszem, amikor el, először láttam Menendát a templomban ő bejött, és szóval nagyon izg, izg, izg, izgalmas volt. Mit csináltunk pár uh, hogy hívják, ilyen jegyes oktatást. Tudod? És és uh, és csak jól látni a vőlegényeken ezt, ezt, a, ezt a tűzet a mennyasszonyért. Várom a napot. Jó lesz. A legjobbat választottam. És szerintem Jézus ilyen gondolatai van rólad. És rólad, és rólad, és rólad. Ő, ő nem, nem halasztja a, a, az esküvőt, mert... A, Meggondolta magát. De ő, ő akarja, hogy a, a menyeszony még nagyobb lesz. Még, még, még, még szebb is lesz. Szóval bátorítok fel ebben ma. Jézus nagyon szeretégen, És ezzel a, ezzel a tudással szerintem könnyebb hűséges lenni hozzá. Könnyebb a, okos lenni, nem pazarolni az életünket. Könnyebb uh, várni őt. Vigyázni, hogy, hogy mikor fog jönni. És, um, és, és kész lenni. Nem? Imádkozunk. Uram, köszönöm, hogy, hogy annyira nagy a szeretetet felénk. És köszönöm, hogy, hogy um, ezt megmutattad nekünk. És, és, és, és kemény szavakkal is, Uram. Hogy um, hogy, hogy lesz, am, amikor a, a, az idő vége van, lesz egy választás. Azok, akik, akik um, elfogadtak téged, akik bíznak benne, és azok, akik nem. Mi akarunk abban a csapatban, Uram, akik benned bíznak, mert nem mindegy. Lesz egy választás, és mi, mi akarunk veled lenni, a te csapatodban, mi akarunk a te országodban lenni, szeretnék a te jelenlétedben lenni. Mert tudjunk, hogy Te szeretsz minket. Jézus, kérlek, hogy áld meg minket, ahogy az asztalhoz jövünk most. Bátoríts minket abban, hogy Te nem felétkeztél el rólunk, nem unatkozol, nem, nem vagy frusztrált velünk, de, de szeretsz minket. Bátoríts minket, hogy, hogy éljünk ezt a napot, és a hónapi napot, és egyik napot azzal az elvárás, hogy Te fogsz visszajönni és talán ma lesz az a nap. És, és uram, ha, ha ma jössz vissza, akkor legyünk kész. Szeretünk téged. A te nevedben imádkoztunk. Amen.